Запала мовчанка, Славко похмуро крутив у пальцях порожню чарку, зрідка кидаючи на мене короткі колючі погляди. Потім зітхнув і погодився. Так, мабуть, ти маєш рацію. Вибач. Якщо відверто. Мене й досі ще гризе сумління за той випадок. Кінь, ти нічого не міг вдіяти. Навіть Кондратюк був безсилим у тому випадку. Ну, так то воно так, але все ж таки ну міг же я, як ти кажеш, встати й висловитися. А він розлив до решти залишки горілки і посміхнувся. Як компенсація. Ти був дуже добрим опером. Значно кращим, ніж я. Значно.